Hej och välkommen till ett litet specialavsnitt av Projekten och Det ska titta in på en liten aktuell film. Vi såg Suicide Squad för ett tag sedan. Här hade ganska höga förväntningar. <laughs> Efter några riktigt grymma kickass trailers. Och jag får säga att äh, förväntningarna infrierades. Jag tyckte den var riktigt häftig. Alla var på topp. Margot Robbie, vilken jävla superstjärna, Klockrein som har The Queen. Will Smith också fantastisk och ja, de flesta andra. Kanske lite grann eh, själva skåken med häxan, jag vet inte. Eh, Funkade men eh, hade kunnat funka. Eh, kanske haft något annat, jag vet inte. Jag är lite, det, det var lite det jag eh, gick in. Alltså, för jag känner liksom när man har sett trailerna, alltså, vad, vad, vad handlar den om? Mm. <laughs> Vem är den stora badgain? Liksom? Nej, Joker, precis. Man håller liksom? tillbaka med det. Med ja, att de inte röjer. Det är lite så, det kan vara Jokon liksom. Men sen har jag liksom bara kände att han är det meningen att han bara skriva lite sidestory eller sånt? Eller lite så. Spindel i nätet? Ja, men alltså att de bara typ presenterar han lite. Det är liksom det, den uppfattningen jag hade innan trailerna kom, så alltså att han skulle vara med på ett litet hörn. Precis, lite som Ben Netflix Batman. Mm -hmm. ja, lite mer att göra så får måste säga. Och så visar det sig att storyn påminner lite om Supergirl från 1984. Va? På vilket sätt då? Ja, hon känner på sån häxa. Just det. det. Ja. Men jag kan säga så här att denna häxan kickar ju mer än... Ja. ja. <laughs> for <from laughs> Dunways uh, version från 94. Det är ju inte samma hexa heller kan man säga det det, det, det är liksom jag tror jag, jag tror inte fan, fan Dunways uh, hexa finns i DC's law utan det är ju den här hexan nu. Nej. Men uh, ja, gillar den eller? Alltså, när jag gick ut från biografen så var jag alltså, jag, tyckte, var jag verkligen liksom ja, men jag gillar den. Mm. Alltså, alltså, så jag tycker fortfarande den är helt okej efter att så fångt men börjar inse liksom att det var vissa grejer som jag kände kunde varit bättre och så. Mm. Det är, alltså äh, karaktärerna är ju väldigt så äh, plastiga så jag kan störa mig på vissa av Holly äh, Queens repliker till exempel att de behöver inte vara liksom nästan som att de äh, inte att de snackar för mycket men de äh, säger för dumma grejer eller, äh, helt enkelt mm, inte för många smarta one liners så. Jag men det är mer liksom att jag det är liksom mer mycket så här liksom jag men jag ja, vet inte så väl jag vet att Gallung är så hon ja hörvärde. Mm. Jag tyckte det var liksom mycket sönt. Liksom vi vet att hon är Gallung liksom alltså ni börjar påpeka det för oss liksom. Nej, nej. Eh oh, okay, uh, Will Smith tyckte jag var helt okej. Okay. Mm. Joel Kinnaman tyckte jag också var så väldigt okej och jag tror han skulle vara en sån här kanonfördare. En yeah. kanonfördare. Så det var Arrow Fodder Som sa så, Blackhanger jag, <laughs> alltså, jag blev förvånad Att han var med så mycket som han ändå var Ja är ganska stor ändå Spelar mycket med känslor Vi ja. är, Och, är det Viola Davis Som spelar eh, Gärna bakom det hela ja. Smutsiga ja. Am arbetet. Amanda Waller alltså, ja. Det är precis som alla andra Man, man får sjukomligt hatar Den här karaktären alltså, det, är, det är ett jävla svin <laughs> Och det gör uh, Davis bra i den filmen också, <laughs> kan man nog liksom säga. Ja. Jag är inte förtjust i Killer Crocs uh, utseende. Mm. Jag tycker han kunde ha varit lite mer åt krokodilhållet. Inte nebb och sånt utan mer. Tycker du Liknar han i Fantastiska fyran. <laughs> The Thing. ja. Ja. Fast jag vet inte hur förlagen ser ut riktigt. Alltså, förlagen tycker jag att det ser ut som en krokodil alltså, heller. Men mm. jag tycker, jag tycker han, jag gillar, jag har gillat riktigt den designen på honom. Han är inte inte snygg annars heller, men... <laughs> nej, jag, ja. jag vet inte riktigt vad som skulle göras, göras annorlunda. Men nej jag, var, jag var inte riktigt nöjd med den. Men alltså, jag, jag, jag, jag var så pass då att jag kunde acceptera det. Det är lite som... <laughs> De senaste Turtles-filmerna, liksom, jag gillar att det gäller designerna på Turtles, men mm. jag kan acceptera det. <laughs> Låt det passera. Äh. Okay. Men där, alltså, är man mer intresserad av Suicide Squad så finns det en animerad film från 2014 som heter Batman Assault on Arkham. Mm. Som är i princip ganska lik i storyline, fast det är i min mening lite bättre faktiskt. Mm. Där är, där, är, där är liksom ingen häxa. Jag, jag tror att det är Jokon som är antagonisten i den filmen. Jag, när vi ändå snackar om Jokon, Jag gillar faktiskt Järletta som äh, Jokern. Mm. Trovärdig ändå på det ja, sättet. Jag kan, jag, samtidigt kan jag känna liksom att det var intressant att säga deras relation. Alltså, Jokon och Harley Quinn. Mm. Men för mig så ska det vara... liksom. Det ska vara lite mer ensidigt egentligen. Att det är Harley Quinn som är galen i Jokern och inte tvärtom. Alltså. Mm. För som, som, som det känns i den här filmen. Jokern är, är liksom inte en äh, direkt antagonist i den här filmen utan är mer en side-plutt. Mäktiga mm. mm. kan man säga. Backstory. Typ. Ja. och Som kommer in och påverkar händelserna. Ja, precis. Att han kommer in och lever upp till lite. Sidekickar, <laughs> intriger. <laughs> Uh, yeah, uh, kanske en uh, Planning mellan Jack Nicholson och Hifledjoss. Jag men uh, yeah, jag kan inte påstå att det gillar uh, hans version bäst. Jag vet inte fan. Jag tycker att det är svårt. Mm. <laughs> För de är bra på sina olika sätt kan man säga. Ja, verkligen som de andra DC-filmerna, det, det är snyggt det är väldigt mörkt lite dystert, lite lite typiskt. Mm. DC-filmerna tycker jag. Alltså, DC tycker jag är mer mörka jämfört med Marvels hjältefilmer. Liksom. Ja, och jag tycker den, tror att den tror fortsätter lite här. Men vad jag har hört så har de ju de visat den här filmen, och fick inte så bra kritik. framförallt på Rotten Tomatoes. Nej, nej. Och därför valde de att äh, göra fler äh, spela in nya scener. Ja, det var en teori. Sen har de dementerat det också. Ja, så men det, det är klart de vill dementera. Ja. <laughs> så det är ju liksom så att de, de tog väl det här Trailer Park som gjorde trailarna, Framförallt mm. den här med Queen, äh, Queen's Bohemian Rhapsody och sånt där. Då ja. tog, tog de och äh, använde dem till hjälp på Klippa för att göra gör det mer likt själva trailern, alltså lite mer... Vad då, var det inte officiell trailern från början? Att... Jo, jo det, är, det är ju de som gjort trailern. Ja. Ja. De har ja, gjort Okej. Men alltså, De här nya scenerna som spelar in, mm. de, de tog trailerpark till hjälp mm. där ja. För att få in liksom, den här stämningen som är i trailern. Liksom, att det är lite jokes och mycket så här humor. Ja, det låg mycket, det är ingen <laughs> det jag kan säga liksom alltså att soundtracket kan jag wow. faktiskt ställa mig lite på. Va? <laughs> alltså, jag, det är mycket rock i början. Jag, jag älskar ju rock, men jag, jag, alltså, jag, jag, jag, jag har en förkärlek till uh, Skår. Jag tycker det, det, det, nej, det är fusk att använda. <laughs> alltså gamla rocklåtar och sånt. Okay. Och så helt plötsligt kommer det in Guess uh, med Eminem. <laughs> Mm. Jag kommer också att säga Låten heter det något sånt Guess who's back, back again Ja, det Ja, just det när man sitter där Så följer man med Men, alltså, Sen börjar jag liksom fan Har de ingen sår så börjar du istället Sitta och leta efter uh, Skår i filmen istället För att kanske ingen med I filmen också Det är så sjukt <laughs> nej jag hängde med ju du det det du det är så att vad jag inte agree nej <laughs> den här handlingen men visst kommer kommer kom in skor så och jag tycker det, det är jättebra skor så äh, fan, jag bra, bra. Bra. <laughs> jag vet, fan bara använd dig istället skit i uh, härliga melodier och klotter från uh, Rolling Stones och sånt där ju ja. mm jag tycker Okej men i den fall den tycker jag Machen score bara gillar soundtracket <laughs> <laughs> Ja, men du, The Rising du är, Sun ja, men du, ja precis, jag börjar väl till och med med den mm. det, det, det tyckte jag var ganska effektfull alltså, så, liksom Men alltså Mer skor mm. <laughs> Mer skor för fan Det ska skorna Nej, ja, men alltså överlag jag tycker Alltså den är helt klart säljvärd jag gillar liksom alltså, Det är lite mer speciell liksom Visuellt jämfört med de andra Alltså Batman och Superman det är lite mer tarantino här, liksom att det kommer upp uh, en, ja, typ en presentation av uh, ja, våra just det. skurkar eller Bilsberg, våra, hjältar, ja. våra anti -hjältar. Fetisch, rosa <laughs> enhörningar. eller <laughs> Captain Boomerang. Ja, Bra. precis. Ja, det, var, det var den enda häftiga grejen med 3 d i den här filmen. Att det kommer att rosa, <laughs> rosa enhörning flygande mot det. <laughs> Det var väldigt kort. Annars tyckte jag att uh, det. Nej, men det är, alltså, det är ju så att jag hade bytt köttet. i det, alltså. ja. det Det blir nog billigare för filmbolagen att skita i det helt Och för oss? Ja, yeah, det är ju så. Men det klart. skiter de mig. Bara det blir billigare för dem så blir de glada. För oss får det gärna bli dyrare så att de tjänar mer. Exakt. Skapp. <laughs> <laughs> <laughs> Iakttaglicer. Men det är lite så alltså, att uh, vad jag har hört nu. TC-filmerna alltså, uh, har ju inte fått bra kritik. Och tydligen inte gått tillräckligt bra på eller Enligt producenter av mm. de som har lagt in pengar på det. Ja det var det blandat. Så. För det är ju så. Jag rabblar upp budget på många filmer. Men det är ju bara det att de räknar inte alltid in promotion och sånt där. Så alltså, mm. det, det räknas inte alltid in i budget. Mm. Utan det kan ju till och med Ibland vara mer än Vad de har haft i budget liksom Att de lägger det dubbla på att promota Filmer och sånt här mm, ja, ja. Och jag kommer att komma in i detta senare I någon annan special mm. Så vad jag har hört så Liksom ligger detta Det hänger mycket på Att de här filmerna ska slå nu Att uh, den här har en bra i alla fall Verkar Ja det. det tror jag de har ju fått bra kritik direkt, så de har fått väldigt blandat. Blandat har de fått, för både fyra och två. Och... Ja. Jag vet. Sen går det ju nog lite så här att, att filmkritiker betalas av Disney och, äh, lite för mm. för att äh. snacka skit om DC och hylla Marvel. Det är en konspirationsteori <laughs> Ja, det vad säger att det, det kan ju stämma men nej, jag jag det kan vara lite far från fans till Batman liksom. Ja. <laughs> För det, är, det känns som alltså, DC alltså, det bärs mycket av Batman. Superman har ganska många fans han dum också men mm. alltså, Batman är större har en större fanbase base. Vi alla talat så är det faktiskt ganska mycket ris och krus vad gäller Marvel filmatiseringar också. Jo, absolut men rent allmänt så alltså, ända sen uh, The Marvel Cinematic Universe så har de ju exploderat ju. Ja, det har de verkligen. För att de är publikvänliga alltså. Det är en så man kan ta med hela familjen på. Ja, så. precis. Avengers, yeah. här, här, alltså som Suicide so Squad till exempel är ju mycket mörkare. Lite mer, mörk. Ja, alltså den är ju kanske lite mer alltså, mörk humor alltså svart komedi mm. kan man säga. ett liksom, alltså, komedi men inslag av äh, mörk humor så Batman vs Superman ingen humor typ nej väldigt väldigt mörk mm. <laughs> så alltså, lite så äh, bitter och ja nej men alltså, to den där som där skulle det egentligen komma ut en bättre version som jag förstår det en yes, mycket, mörk, alltså, mycket mörkare mm. du kan få oss en extended cut eller? Ja, det kan du... komma alltså ja det. Det är kanske du inte menar att är bättre, men det, skulle, det fanns en mörkare version av det egentligen. Ja, det ska det men så är väldigt då folk som reagerar på att det var kanske, kanske inte är det de får sig. Men barnen då! Ja. Tänk på barnen! <laughs> jag, vet inte vilka, vilka, jag vet inte vilka det är som har tittat på den här. Alltså det är ju sådana här testkuten och oh, sådär. Eller så. Jag tror det är Dödda av <laughs> om det film alltså, om det går som de vill. <laughs> men ja. Yeah. Ja jag, går säger alltså, ja, jag tycker att jag tyckte om den väldigt mycket. Det är Definitivt den S sämsta filmen jag har sett på den senaste tiden. Nej, nej. nej, nej. <laughs> så en film för pojkar och flickor i alla åldrar. Ja. Och ni som är intresserade av att liksom lära sig mer av DC, liksom, det, det är absolut att säga. Just för att det kommer att vara en del, en del av den här DCs Cinematic Universe. Liksom. Mm. För vi får ju faktiskt se Ezra Millers Flash i kostym här gången. Liksom. I, I Batman vs Superman får vi bara se han i vanlig klädsel. Liksom. Ja. När han springer snabbt. Mm. Här får vi verkligen se han i Flash-kostymen. Så det är lite kul, kul att se. Mm. Att man egentligen fick se det. Ja, Suicide Squad finns det inte. Och Gå till se i Bilbo mörkret och sånt där. Nej, inte den här veckan heller. Jag är ju nöjd Det slutar alltid med att någon gråter. Vi ses. Hej, hej. Hej, hej. hej.